Snedat, onilila, assalaf, assalam, arsulilila. Bližimo se kraju, evo je prej redakla ove, ove promene, ove studene noći, a urući dan. Evo, sam se dobro razbolio. 26. džuz. Sura Aqa, to je jedna u Saudijskoj Arabiji i iđe. To su nekad bile hladna tla. Znači, bilo je zelenilo, bilo je svega, to se nisu naraviti po kvarnika, jelako je to je drugo Tako da znate da je Saudijska Arabija, sva, ružno, potebuka, bila zelena puna svega. I ponovo će se zeleniti do sunjih dana. Saudijska Arabija. Taj do sveti prozokak, ta zemlja koja se spominje ovdje, Aka, dobila sura, pod jednom dijelu Saudijska Repaka, kao Iđeru. Dio drugih dio Saudijska Arabije. Ovdje govorimo o jednom slučaju koji, eto, zabilježeno je, zanimljivo je. Allah spomnije da je vabasanjevi san, ljusan, vajdeji sana, da je dužnost da slušamo roditelje, činimo dobro roditelje. Hamarat po ovom kogodatko, kuna, majka ga s mukom nosi, rađa, doji i koliko ga doji i svoj tušku odavljenje je 30 mjeseci telo tumeče, 30 mjeseci. I ovo ovdje se spominje 30 mjeseci i dojenje i nošenje. Dakle se desu slučaj, samo evo, da to zabilježi, se snimi. Kad je čovjek utvorio ženu da mu je učinila znavke jer je rodila djeta sa šest mosece. I on je njoj rekao da nije njegov. je slučaj za hazeti Osmana i Osman je naredio da se žena kamenuje. Da se ubije. A žena je vikala ja nisam znavu češnja. On je čovjek u jes. I vidi Osman je podeluje učići. Kur'an od učine, to ko je, je Kur'an. A vidi, naj se dalija koliko je bio više i muda. Pa mu citira ovaj, kaže, Osmane, jesi ti kad učio ovaj aj, kada je bio slučaj sa ovom ženom, koji tako je? Pa kada je kvantašno? 30 mjeseci, koliko je dojenje? Koliko Pa u Leni, tam je Leni. Pravo je dojenje djetata godine. Ko hoće da otpuni dojenje, da mi nijete budili zravo? Dvih godine. I koliko je tu? 24 mjeseca. još šest, pa kare vidiš, u osmanj, da se more djete radi sa šest mjeseca. Pa vidi, Allah govori, što si ženom kazni? Kare, on kolbo će tamo oslobate ženom, glede ženom ugodila. Taj čovjek je umol od ružni smrti što je ženom Žena je bila poštena. Ali desio se to i taj slučaj. Vidiš šta se dešava Alipanom, da ti konišnje oblije, pa oni ne mogu pogrešiti. Ale... Zato je Kuran Laha govori o trajnom močizam, trajnom čudom. I ovdje se je 40 godina kad čovjek napuni. 40 godina kad je već gala Allah malo stabiji. Zar nije, ali sa onom 40 godinu dobio objeda? 40 godina je, znači doba jedne zrelosti kad je... Kad je Allah već doživi 40 godina, sad već je mu lakše prošita računa svim dana. Sa 60 još lakše. Sa 70-tama obavići kodih adicima i ovaj primi visiru predaja, e, sa 80 godina, više za njega, njega problema, sa 90-t godina ko namiri Allah mu juna pred i sve oprašta, znači što je bilo i što će biti, čak piše pađa na sunnih da Ko doživi 90-t godina islamu, Allah će da, da se zauzma za zdriju za svoje povece. To, je se kare Allah stilji čovjek ko je osvijedio islamu. Pa je veliko kad ti doživiš šestet godina avu slama, kao muslima. Već imaš nekih povlasnica kod Što više, stariš sve si povlašeniji kod avalanja, tako kažem. A već sa četirišt godina to preće. Tvoja prava zrelosti od četirište godine. To kažu žena, ako ne odnevnih kontakt, od četirište godine Tako veli neki, ne da u Čovjek u krajnje rok 60-toda da skontaneče, da A ovdje se spominja u Ah Kampu sam tu kažem, o džinima. Va idl salafna i reke neparamina džini jeste ni one Kad ka su džini slušali Kur'ana, jer je poslaniki džinima Kur'an učili. Kad je Hadarohu kao ansiku, ga je učio, rekao su šute džini su kazali, šute, slušajte kurani. Mi nekad ne slušamo kurani. Znači, ispodle da su džini kodnje muslimariju od nas, jer su rekli slušajte kurani. Pa kad njim jednog ali sam nam učio, kveve i je, ala i radnikovatu, keziban, pa stalno govorili, ja smo, zahvali sam. Za, zar nije Bože i blagodati. Ne nije ćemo. Pa jednog ali sam rekao, zar nećete slušati kao vaša braća dživiću? ima još svjetova kojima je gurao, on kojima je Binghamer došao, pa ga slušali. Ima. Oni se kreću takvom brzinom. Za njih nema ništa ne glede da za lekni, ni za, za amerikni, To oni se kreću previše brzo, oni su razređeni. Oni su odvatni. Sad on se brzo uređuje i ne ga primijeti sam kad se prikaže neki liki. To se mora, mora da se prikaže. U zmiju. Jednom je jedan je i ubio i umroje. Pa. U kući je zmiju ubio, a nije bila zmija, bio džin. I odmah se osvijetio i I zato kad vam uzmija uđe u ušći već stipo da bi smila. i bilo kakva baje, nešto bi kaži prvo bi smila onda uđem. Jer moraš morit se svijet. Jer ne znaš šta je se ušta pretvorilo. A s bismilom se ne budu. Smila razgleduš. Ušću živi isti. Jer duhovni svijetlji Vjerovo koju ne vjerujem, ne moraš ne vjerujem. te pitaš, šta ti neš, ti ništa promijeni svemi je to što ti ne vjerujem. Mjesec, sumuce, drugači okretak, što ti kažeš da ne vjerujem. Kod tebe šta vjerujem? Primo nekoga, kada ja, o, ne moraš vjerovati. Moraš uzahadić, vjerovo ne vjerujem. spavat i moraš umrat i s druhom ćeš, vjerovo ne vjerujem. Kod, šta znači tvoje vjerovanje, ti prizno ne prizno? Šta to u Bogu mora našli? Ništa. S Mohamed, boli me tačan prozvok kad pričam, tokom me vam promaha ovaj doha kvala. Do, do, do, do, do, do. I god dođem sam prozir, dobi čašiško, sve ako je rekao, sam rekao u Vitovi, u Bojerovu, u Navlašiću, zatvorite mi. Ostudeno nema peša i strepeni, ba to, to je čudo šta je ovo, ja sam kako molim navlašena, sam sve bolio teškom priče, prozvršao Božerovu. Sugora Mohamed ima četiri stranice, Ovdje je jedna najata i dva da je izrao na eneho u lajna filala. Nije rečeno vič lajna filala, nego shvati da nema Boga sve lajna. Skontaj, hala, znadnik, prouči. Nema Boga osam lajna. Boga, nema božanstava. To što to god ti da je Bog, e nije to, Allah, samo ima. Znači izbiji sve rijece Allah, pa ne ti jasno ne morati Nema ni tebe ništa, samo malo Allah. Ako misliš da ti imaš, nema ima. Gdje je tvoj otac pravil? Gdje Ako su bili, sad, aj ufati. Sama ovo. To je, ko zna ja? ona je jedan den, tražio sebe. 10 godina čeljeke tražio sebe, vi, ko sam ja. Pa mu je, ej, ti staj, co preke? Pa, ti čaj. Pa, dje to spadne, dje napiše? Evo napiše, pa to slova, gdje ja? Pa idi psijatr, idi doktor. Pa on ni nešto ga duša u ono. ovom. Pa idi, hođe, pa jeđa. Niko, ništa. Pa goreke, duša, pa koja duša, ako ima i moja duša. Gdje sam ja kada ima moja duša, ima duša i plus ja, jer ja, ja kada im ja, moja duša. I su danes smo dvoje, jel da dođe tako ako mam se ulubite? I jednom ja mu reklo, ko ima jedan dedo, to vidi kod njega, to ne kažem, nic niko kaza. I on je kod dede ostao, ko re, ko sam ja dedo, on mi ću daj lade, daj Boga sam lade, znači ne ima, ni tebe ništa, ima samo alo, Izbi se, izbi se pa se pronajdi. Istiraj se, ne ima tebe pa še vidite kod si. I k I kad je je jesam jesam sa našom rijesam pa kako da nam sad priča kako si se, se pronašao Bisi kaže ajte vidi des godina vi ste lajla, lajla pa šta da skontakt ne mene se kaže nema riječi da to stvarnoš jednostavno nemate i kraj priče doko može da skontakti kad vičeš lajla lajla nema boga sve vičeš nabja imam, imam ja stalno tebe e ti vičeš ti vičeš imam ja i doko vičeš da ja. pla ne nikakvo razumite zato što sebe stavljaš u sebi. a ne slučite. I vidiš da će nestali, I vidiš da drugi ljudi nestali, opet ti ćeš ja, ja, ja. I šetene vihko, ja, ja i toga uvijek. Prokleju ga sva vremena, sašto vihko, ja, ja, ja, To nas, ja, povijek. Zbog toga ja mi ne govorim, zbog toga ja, sve svoje sva ću pravi. Samo ono što si u mene, vidim. jer ti si to. E to je taj ego tvoje ja što nisak razumio. To je ono što što boli. E ko to ja razumi, ko spozna to ja, nisi nisi ti. Vidiš ti gdje je tvoja ruka i noga, Gdje je tvoje jale? Kad kada mene je on povrednil, to je to. I to bolimo. I, da završam je vam pravi, kaže, vjernici, čuvajte svoje dijelo. La tubtiu, nemojte bataliti svoje dijelo. Vidiš šta Do tada su so sahabi se svojim dobrim dijelom. Kad je Allah objavio ovaj Muhammed, ne batalite svoja dijelo, onda su oni krikali. Onda nisi bili sigurni više za jedno dijelo, da je jer moraš go bataliti, danas uradiš moraš dokidio bataliti. Ako ti kaže nisam batalit? I u nas samo on kaj čuvaj hač, Allah kaže ovdje ne bataliti de de svoja djelaka. Nema nikde hačka. Svaja djelaka ne batalita. Kod nas kod da sam hač uvaš? Biva on mora vam vlasa, kod će sam hađa. Samo je hađa svijetac, ti moraš biti što kod će. Če nam ta lovka prorada u ne znam, samo u Bosniu nam. Da se hađa uva i da je hađa svijetac. A ovaj van musliman mar, kras, peta, kras, On je bilo musima nije nađen. Allah kaže svi ima vjernicva, nemojte kvariti svoje dorede. I što god uradiš, možeš dostupno kvariti. Možeš odmah kvariti. I nemojte ni previše ljudi tražiti. Mi sad u zramazanom... Ja baš pokušam, da ne, jel da ne tražim od vas nešto puno. ono? Ono je u zramazan, stanom te svega je delno. Jer kako budeš previše tražio, pa ja se počekati. Inak, sad ne da nikada. Ako previše prigonište moj, niju ću mi prigoniti preške. I kad nekog preši, goniš prajna te kreće, neviš sad niko, tu još gori. kad ga goniš nešto, proj se cigara, proj se alkohola, proj se stalno mu to navijaš na noću, neviš sad pobiša od tebe. Znači, i kad tražiš, nemoj preši, i kad daj, daj, daj. Jer Allah kaže, mogu se onda od krijev to kad Znači, budi umjeren i tražiš, i kad daješ, i kad jediš, i kad spavaš, najdraži je biti A k'o je škrt? Uvame jevehalo, k'inama jevehalo, nek'o je škrt? Od sebe je škrt. Nije sebe škrt, nego od sebe, to znači jednom govoru. Surajna Tatahna obvećava Mohameda Islama da će ući u Meku. I tako je bilo. Podijedu otvorili Bez borbe, handali sam u svoju mjeru. I tome jer oni je vjerno gdje krenuo nać, pa se mi Pa je bio dogovorno debiju, po primiru. Pa je bilo teško s habima, krenuli nešto. Ne, ne daj im njegovu, kao neću srednjeću, neću srednjeću, neću vama. Tako je rečeno neću me, Meku, nije urodno Meku. Ali Allah bi javio kongeberu, kućeš u Meku. Ponosno. <tlesniland1> I tada je osvojena Meku, sledeći godin, koje je to godin? Šesto, trideset, zapamtite, šesto, je po hitove, ne bih, popisali sami osvojena Meku. Osme godine po Ale ponično. Ali se ne nušu, me poniznušu u Meku, nijako mogušu koje je on. I onda je očitio koliko bilo u Hjabu dobova njom. 360 dobova. I u tada, u sudnjih dana, Hjabaju se očičena oširka. I učinio je svetinu. Kad je trebao najvećeg... Tam se usta sluši, toko sam koja se jedno hovorio. Kad je tijelo najvećeg da... sruši, koko je sa Ali, ali sa Lama. Na Armena, pa da dobavi. Ale, da Azlet, Ale, Ingagara, tada Lidu od nebesa kada je trebao da najveća ekipa sluša, kada mi mogu da ga dogodimo. I šta je rekao mušicima tada? Ihte slobodni se. Halaliju. A žnate šta se rada od njegu. Istira. I opetni mi temel halaliju. I su zato tada do sudnjih dana meku ne može muši kući. Jer je haram da uđe u haram meke i medine koje je mušak jer nije čista. Je ne, Allah je nazvao nečistoću, neđesom. Širt je taj najvići zun. Muhammedu Rasulullah, Muhammeda labo poslani. A oni uz njega su, kada evo spine Muhammedovi, Muhammeda u gomene, sad, da vidite svoj mitu, kad god se pojavi prema muslimanu, da bi ga ubio, da bi ga mrzio, da bi ga potvorio, konizio, cijet sve se umete. Jer Allah rekao, oni us Muhammeda su blagi, između se, a žestoki prema kriakonu. Eši da, Allah, oni imaju ponos prema keafrima, a između se milostivi. Znači, ako među nama, muslimanima, vjericima, ovdje nema milosti, nismo umetnih. Nismo svedbenici Muhammedovic. Što se između se mi mrzimo? Jer Allah rekao, oni su milostivi između se. A, eši da, ponosni prema keafrima. Munaš naše obra Kad sjediš s keafrom da se skvrčiš. A muslimana bi odloženo utri. Nema u nama vjericima. Kad god se pojaviti da ne voliš Usmana, sjeti se i jesi umetno. Ima ono vjeri imalo. Kad je da moraš biti vlastnik prema vjernika. Mislim, vrako uđu raditi. Govori u Prvo u praviliku. Ne imojte ništa raditi, ne pitati Allah Drugo vidi što kaže poslaniku, onda u radu. Drugo, ne duži glasi nad poslanika. I sad kad odeš naš, pred njegovog kabora, ne ima dizajne glasa. Allah izbrani propašiti djelanje. Kad je ovaj, ovaj, ovaj omer je razbio glasiti. Posle toga je tako tiho priče da bi Pengember prijeli mu Bekra štano omer govori. Toliko je tiho omer priče, bojio se propašiti djelanje. Ne biši glas na Pengemberu. Kako si ti? I sad dođeš pored nezame, nekog spusti glas. Jedno i jedan našao pre džami i rekao jednom u džami, sjede ovaj musikac svima rekao, joj na jednom na policiju. Nisme ustali dok nisme ustali. Tako su Pengember slušali. Jer Allah ovd ti dižek svoj glas, da njegovog glasa. Dalje, kad on dođe, neko je neko vjezdo nece, ispita, nemoj to mi reći ostakljati. Proveri pa, je on? Odakle donosi vjezdo. Dalje, među ovom je prekambel. I Allah vam je iman omimo, pa to je taj potak kad iman uđuset se kvalit, a ono su omimo i gdje Ako se vjernice sukobe, mirte vjernike, jednom je jedan rekao, da smrti Bengamberu Magaric. A ovaj velik, pa bolje on mirši od tebe, on je poslaniko Magaric. I on pogled se, uzir grani, pošće se da Onda moraš miriti, kad si se pobio trije, zbog čega sa stavio pogledu? Oko Magaric. Jedan je neko da smrdi preko, on više mirši neko ti. A to je to prirodno da se ovako ja, porošaju. Dalje, vijenici se vraća, pa mirte vraća. Nemojte vi izukivati jedni drugi, može su oni drugi bolji odobiš, pa i vi rugate. Kad vi nekome se rugate, možda je kao on bolji neki. Kad nekog na gubicu digniš, ona se rekne, se jel tako? Ono kad kažeš, da to je on. Dovoljno je to da se ga već ponisim, morate ga Allah ponisim. Nemoj se nim družno smijeti, nemoj nikome nikoga ružnim nadimicno zvati, ako on to ne vode. Jer ima neko rekao da neće halatno, onka koga zove nadimno. I nemojte ga zazovi da oniši, kako on voli da ga zoveš. I nemojte uvoditi tijedni drugi, da špionirati. I nemojte sumnjati u jedne ubrije. Sumnjiš dok se ne dokaže. To Dok što ti sumnjaš uti. I nemojte ogovarati njedi drugi. Zar bi neko volio da jede mrtvo sa svoga brata? Mrtvo mesa. Jer čovjek kad ogovaraš, ako ga nema, to je jedini mrtvog mesa. A šta ako u istinu govoriš? Kako ja ne lažem, a tada ga ogovaraš. Ako lažeš, onda ga ne govaraš, lažeš. Jesi ovo Ili lažeš ili ogovaraš? Ako lažeš, nas šta je laž? A šta je ogovareno? Da pričaš o svom bratu ono što on ne volio da čude. E sad znam si da te snima kamera, da ja sad o nekomu pričam. Znam da će se gledat. Ali ja vodio rečuna, ne, ne bih svašta pričan. Ovo ljudi, mi smo vas od jednog čeke stvorili. Kad sve ljudi pogledaš u Africi, tamo Indiji, i u Americi, zamisli da smo svi od Pa je nas je Allah ovako rasud da nas ima crni, mili i žuti svakakve. A kod Loga je najbolji koga se boji. Ne ko je Arab, ko je Bošnja, ko je Turčini. Kod Allaha je najbolji ko se boji Allaha. To ga Allaha najviše voli. Znači, nije veze, odakle si, nikoliki si, jeste družan ili fin. Samo ko sa Allaha dojiš kod, kod Allaha se boji. I nemojte pribacivati to što ste vi Musemani, što ste vi vjernici. Allah vam se smiluo pa ste to. Mogli ste biti nešto drugo. Allah ne nemoj se ni nifolirati što su muslima, nemoj tog pribacivati. Jer Allah ti se sviđo pa se A vjeriti oni koji vjeruju i zatim koji se toga ne sumnjaju. Len je tako, vrlo je važno kad nešto prihvatiš, evo da kad vjeruješ, a da ne sumnjiš. Kad Allah nešto kari da ni sad, šlupe, a e, je to tako? Mi bi to trebalo onda koje eksperimenti sad vidimo, a e, je li baš koje isti ne? Rekao Allah ne. I Allah govori ovdje da nam je bližio suri kaf, da završno sanjumu, ona je... Nijeli ja smo na pomoću suru kako, da će skoro svijet kako znam, mlad mi. Suru kako, to i vi ušte, ako ka. kaže, da kada kad hrakna ima sane, vas, sve su bih i Mi smo čovjeka stvari, znamo šta mu duša misli. Jel to, Allah zna šta ti maštaš, a ne šta govoriš, šta gledaš. Jer te Bog stvorio, kako da Allah ne zna kad te je stvorio. I mi smo ti bliži nego žila kod za zavrata. To ko je Allah li izlo, znači smrti i svega Uznas, On je s vome gdje god vi bi. Bil. I nejedno riječ ne izgovoriš, a da nima onoga koji mrtvi, koji bilješi. Sve što kažeš i zamisliš sve Allah zna, ono što kažeš to sveć bilješi. A ono što misliš Allah zna, ne zna i meleke, ne zna i džini, ne zna i Ono što naštaš, ali već kada kažeš to sveću Zato valja odgovarati. Ono što uradiš već melek i piš, to valja zato odgovarati. A ovo što je, što misliš, moli Boga da te da ne misliš prljavo. Jer ako budeš prljavo mislio, morat ćeš prljavo Jer iz tebe će izaći ono što je u tebi. Ne mereš ti prljavo mislati pino, prišli. Nemoj će. ono što je u tebi, da nam izaći A svaka posljeda miruši na ono što je u nju. Sam gledaj naši mirušiš. I doći će smrtni muke, Allah kaže, sekreto navut. Smrtnije će muke svakome doći. Nemeru niko toga pobići. Doći će svjedoci. I kad budeš umiro, vidit ćeš iza slanika, Allah. I onda će ti kada je koje basara, kada je ovo, a di? Ovo govorim dvog ramazana. Bit će ti pogled pošta. Kad bude čovjek umiro, pogled će bit jasan. Ne ovako zamučen, onda će drugi moći o Vidiće Vidit će dženet ili dženet. Tada ti drugi oči gledaju. Zatola kad bio se u Gafletu, bio se u Nemalu, sad ti je oštar vin. sad vidiš kud ideš, ali ne, popravno, popravno, nemam nazad. Kad nek nas, namazan učini da bar malo bolje progledamo da sam da ne gledam ovako, da buljimo, nego da malo i srcem progledam Amin. Ali.